Uh, יש לנו הבטחה בתנ״ך, uh, בפסים, שכתוב ששום דבר לא הפריד אותנו מאהבה שלהם. ואז יש לנו שיר שאנחנו שירים, נכון? ומדובר על כל מיני דברים חזקים באולם הזה, הכי מפחידים שיכולים להיות, ואז אלוהים, בכוונה, אני חושב, שם את הפסוקים האלו, כדי שאנחנו נדע ששום דבר לא יכול להפריד את אותנו ממנו, אם אנחנו בתוך המשיח. לא מוות ולא הדבר הכי רע שיכול להיות בעולם הזה. אבל, וזה מדובר בצד, על צד שלו, כן? אנחנו כילדים שלו יכולים uh, לעשות uh, בעיות וטעויות וסטיות וחוטים. וכמו כל אבא ואימא, אחרי כמה שניות, שאני חושב על הילדים שלי, <coughs> ש... שהם עושים מלאגן, ואתה לפעמים uh, מתעצבן, ואז אחרי פשוט, לא יודע, שהכל uh, נהרגה, אחרי חמש דקות, עשר דקות, אתה כמעט צוחק, כשאתה מדבר עם אשתך, ומדבר על... משטחה, על מה הם עשו ואיך הם עשו את זה, וכמה שניות זה עובר, ואתה אוהב אותם פשוט. ואתה מבין ששום דבר לא יכול להשפיע עד המצב שאתה אומר, אתה לא ילד של זה צעד של אלוהים, למה? אבל איכשהו בעולם הזה שאנחנו חיים, אנחנו לפעמים חושבים הפרדה. ואנחנו לפעמים לא מבינים, האם זה אלוהים מצד שלו, האם אני עשיתי משהו? עכשיו, בכוונה נתתי עכשיו את הפסוק הזה באפסן כדי לחזק את הנקודה, שזה אף פעם לא מצד של אלוהים, זה תמיד מצד שלנו. אלוהים זה כמו שמש שתמיד שמה, הוא כמו אש שעושים, שעושים אש ומעגל, כן? וכל בן אדם שרוצה להרגיש את זה, הוא צריך להיות קרוב כמה שקרוב. ושהוא לא מרגיש את זה, זו בעיה שלו, נראה לי הוא מתרחק. אז יש דברים שמשפיעים עלינו, וכתוצאה מפרידים אותנו מהאהבה הזו, מאלוהים בעצם, כי אלוהים הוא אהבה. אז איזה דברים האלו שמפרידים אותנו? זה תמיד דברים... שחסר בהם אהבה. שחסר בהם אהבה זה תמיד מרחף אותנו מאהבה עצמה, מאלוהים עצמו. האם זה חטא? האם זה לא יודע מה? בעולם הזה שקיים כל דבר שחסר בו שמשפיע עלינו, זה תמיד הולך להפריד אותנו. אז התחלתי בכוונה ככה, כי הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם אחד מהדברים שחסרו אהבה, שהרבה מאמינים אה, יש להם בעיה עם זה, וזה אחד מהדברים שמפרידים אותנו מאלוהים. לא אלוהים מפריד אותנו ממנו, זה דברים שיש לנו, וזה אה, קנאה. אז הנושא הזה, תיזהרו מקהינה. תיזהרו מקהינה. זה הכניס הרבה הפרדות בתוך הקהילה וממשיך להכניס בין אחים ואחיות, אחד מהדברים, כן? יש הרבה, יש עוד, יש שנאה, יש עוד דברים, אבל קהינה זה אחד מהדברים שמביא איתו, איתה עוד דברים. כמו שנאה כאן, ואנחנו נסתכל עכשיו על הסיפור אחד, וזה משהו בעצם כן מפריד אותנו, וזה מפריע אותנו, זה מפריע אותנו בדרך שלנו עם אלוהים. בואו נפתח בראשית ל', בראשית ל', או שלושים. אחד עד שלוש. ל', אחד עד שלוש. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותכנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, אבא לי בנים ואם אין, מתה אנכי. ויכאר אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוהים אנכי אשר מנעה ממך פרי. ב. ותאמר: הנה המעתי בלעה בוא אליה ותלך על ברכיים וייבנה גם אנוכי ממנה. אמן. אז קודם כל הקינה יש גם פירוש לזה קצת לתת שהסתכלתי גם לפני הרבה זמן, מה זה קנאה, זה איזושהי הרגשה שבאה, אחת מהמשמעויות, שבאה מההצלחה של מישהו אחר, וההצלחה הזאת זה מכניס את הבנאדם במצב של השוואה, שהוא מתחיל להשוות. ובזמן שבן אדם מתחיל להשוות את עצמו עם מישהו אחר, משהו אחר, באה הקנאה, באה הרגש הזה לא טוב, ההרגשה הזאת, שאם בן אדם מכניס את זה לתוך החיים שלו, זה יכול להימשך ימים חדשים, שנים, זה זמן. וזה באמת בעיה, זה באמת מפריד את הבן אדם מאלוהים, אני לא אומר שהוא רק כן? פה, בארץ, שהוא חי, זה מפריד אותו מהרבה ברכות ומהרבה הצלחות באלוהים. עכשיו, רציתי לתת כמה נקודות אה, כדי לראות את הקנאה בחיים שלי, אוקיי? מה, מה זאת אומרת קנאה? כן, למה הבן אדם מקנא בעצם? מה קורה איתו שהוא מקנא? אז אנחנו רואים פה למה היא אה, הייתה, לה, הייתה בתוך רחל אה, קנאה. כן, מה קרה איתו? מה ירה איתה? מה היא ראיתה? לא לילדים. היא באה לילדי. היא לא הייתה יכולה ללדת. נכון? ואולי, <coughs> <coughs> נכון, זה נקודה, <coughs> אולי אם אחותה לא הייתה לידה בכלל, או שרק בת אחת הייתה, אולי זה לא היה סיפור בכלל, אבל בגלל שאחותה הצליחה, אנחנו כן יכולים לחשוב על ההצלחות שלנו בחיים, פה זה פשוט סיפור, והצלחה <coughs> פה זה פעם ללבת. בזה שאני יכולה ללדת, רחל אומרת, כן, ילדים לבעלי, יש לה קינאה, ממש, זה בא, זה לא בכוונה, <laughs> שזה, שזה, זה פשוט, הרגע שזה בא, הסתכלה, לאחותה יש, לי אין. וזו נקודה ראשונה, שקינה באה מחוסר פרי. דוגמה פה, שחסר לה פרי בטן והתחילה לקנא. גם בן אדם בחיים, סתם, לא משנה גבר או אישה, אם הוא מקנא זה תמיד חוסר פרי. תגידו, אם היו לילדים, ולא משנה, אולי ללאה באחת יותר, אבל רחל חופשי הייתה יולדת. יולדת, כן. כל הסיפור הזה לא היה קיים. לא משנה איזה חמש, שש, כן, טוב, אבל חופשי, אני יכולה ללבת. אבל כל הבעיה שאין לה פרי בטן, פשוט אין לה, לא יכולה לה. ללבת. אז זה דבר ראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אני מקנא? לתאר לעצמי מה קורה איתי כן, בחיים, למה אני מקנא? ודבר ראשון שצריך להגיע למחשבה שלך, לראש שלך, זה האם יש לי פרי? אולי אין לי פרי, בגלל זה אני מקנא. אם בן אדם מביא פרי, כמו שהיה מדובר גם בפרשת השבוע, אין, אין סיכוי, אין צורך גם לקנא בכלל. אם אתה בעצמך מביא את הפרי. אז חוסר פרי, הקנאה מדברת על חוסר פרי. דבר שני, דבר שני, כשבן אדם נכנס יותר עמוק בקנאה, הוא מתחיל לראות את הבעיות באנשים אחרים ולא בו בעצמו. כי מה היא אומרת פה? היא כאילו אומרת ליעקב, לבעלה, שזו בעיה שלו. היא, היא אומרת לי, לי ילדים, מה קרה לך? הוא אומר, אין לי בעיות, תסתכלי, אני חופשי, אחותי חופשי. נכנסתי, בום, ילד. פעם שנייה, ילד שני, אין לי בעיה, מה את אומרת? מה את רוצה ממני? והיא כאילו אומרת לו, תתן לי, אתה. אז הוא אומר, בעיה, בך. הסקינה משפיעה על אדם בצורה ש... פשוט רואה בעיה במישהו אחר. הוא מתחיל להגיד שאתה איכשהו השפעת בחיים שלי שאין לי משהו בשביל זה שאני מקנא. אין לי דבר על אתה אשם. הבן אומר מה אתה רוצה ממני, לא עשיתי שום דבר. הנה יש לי פרי בשדה שלי. כנראה יש לך בעיה. דבר שלישי, נקודה שלישית זה קל לאלף או להתלהב כן? לאלף, לאלף. לאלף. לאלף. לאלף. בנאדם שמקנא בקלות הוא נעלם אוקיי, אז אנחנו רואים איך רחל זה פשוט הדברים האלו אה, נוגעים ופוגעים בה כי אין לה חסר חוסר פרי, אוקיי? ואז במהירות היא נעלמת. דבר רביעי, <coughs> בן אדם שמקנא הוא דורש מבן אדם אחר משהו שהוא לא יכול לתת, משהו שרק אלוהים יכול למלא, משהו ש... רק אלוהים יכול לתת. כמובן, יעקב זה מישהו שדרכו בא אה, ילדים, אבל בסופו של דבר מי נותן? אלוהים. אם אלוהים לא יותן, אז לא משנה כמה הוא מוצלח בעצמו, זה לא יעבוד. אז היא דורשת ממנו משהו שרק אלוהים יכול לתת. והוא מהמען אלוהים? וזו בעיה שקינה אה, מכניסה בן אדם במצב שהוא מתחיל להסתכל על מישהו שכן יכול לספק לו משהו שחסר לו והוא מסתכל עליו כמו אלוהים. ומה קורה אם אתה כבן אדם מסתכל על בן אדם ואתה מסתכל עליו כמו אלוהים? מה יקרה עם הבן אדם הזה? אתה פשוט במהירות, תתעזע. אה, <אד> <אד> תתאגזב. תתאגזב. אתה תתאגזב. כי הוא לא נותן. למה? הוא לא אלוהים. הוא לא יכול לתת לך הכל. אז פרי שחסר לנו ומביא אותנו למצב של קנאה, בעצם רק אלוהים יכול לפתור את זה, הפרי זה בא אלוהים, וכשאתה דורש את זה מאנשים אחרים, ואתה מקווה שהם איכשהו ימלאו את החוסר שלך, זה טעות. כן, אנחנו רואים שזה לא עובר פה. דבר חמישי, או נקודה חמישית, בן אדם שמקנא, הוא מחפש כל מיני דרכים להסיק את הדבר שהוא מחפש. כל מיני דרכים, אוקיי? אז אנחנו רואים שהיא מתחילה להשתמש ב... כמו מי? בשביל כן? יש קאמתה. אמה? אמה. אמה. קארוי קארוי קארוי קארוי אבל תגידו, זה שבא איילת מלאט מברעה, זה בעצם איילת שלה, של נכן או לא? אבל איך שהוא עדיין וזה מה שבן אדם מנסה לעשות, הוא מנסה להעתיק, הוא מנסה להעתיק את הפרי. אין לו, הוא לא פונה לאלוהים, זה בעיה, הוא צריך לפנות לאלוהים. הוא פונה לבן אדם, הוא מנסה להעתיק. את הפרי של מישהו אחר וקורא לזה כמו פרי שלו. ותמיד אתה רואה את האנשים האלו שפשוט uh, מנסים להיות כמו מישהו ויש להם קנה ואז הם מתחילים לקרוא ולהגיד שזה מתנה שלהם גם, זה, זה משהו להתגרף אותם. אני פשוט זוכר שאני לימדתי ב... בית ספר תנכי, וכל בוקר היה לנו משהו כמו ברוסיה היה איזה חצי שעה של הלל ותפילה, אבל שם זה גם היה רבע שעה של דבר ה' כמו פרשת השבוע לדוגמה. ואז כל בן שרצה הוא היה יכול להירשם ולתת איזשהו מסר קטן, היו כמה שירים, מסר קטן ותפילה, זה בתוך חצי שעה. וזה לפני רוחת בוקר. ובן אדם אחד, זה ממש מצחיק, הוא עלה לבמה, והוא פתאום פשוט התחיל, הוא נתן פשוט דרשה קטנה, והתחיל לקרוא לאנשים לחזור בתשובה אחורה, כאילו הם לא מאמינים. בסוף אנחנו גילינו שהוא ממש רצה להיות כמו איזשהו מבשר מפורסם, ש... מבשר באסטדיונים גדולים, עם אלף אנשים או יותר, עם מאה אלף אנשים. ואנחנו היינו משהו כמו 600-700 אנשים, ואז פתאום הוא עומד שם בבמה, והוא מבשר ממש, תחזרו בתשובה, כולם, אתם צריכים לקבל את אישו המשיח, הוא הדרך והאמת, וכך וכך, וכך, ואנחנו עם יושבים ופשוט מתחילים לצחוק, כי ממש זה היה בצורה מצחיקה. ומה הוא, הוא לקח כל כך הרבה זמן, שהתחילו לבוא או לעלות אה, אנשים אה, כמו שומרים, כן? מצד, ש... מצד אחד ומצד שני. איך שהתקרבו אליו, הוא ממשיך לבשר עדיין, ואז הוא אומר, מי רוצה לעזוב בתשובה? אה, ואף לא באמת אה, עמד, אבל הוא התחיל להגיד, הנה אני רואה ידיים שם, ושם אני רואה ידיים, ופה ושם, ואנחנו מסתכלים, ואף לא מלא ידיים, לא מבינים אה, מאיפה הידיים האלו. ואז לאט לאט התחילו להתקרב אליו, לקחת אותו מהבמה, באמת, זה פיזית, לקחו אותו ככה מצד שני, אחד מהשני, זר או בוקר, כאילו, <ש> <ש> <ש> והתחילו להזיז אותו ככה, <ש> כמו... <ש> ואז הוא מתחיל לבשר, באמת, ככה. תחזרו בתשובה וככה וככה, ואז לוקחים את המיקרופון ממנו, והוא ממש... ממשיך לבשר וככה, לאט לאט. הוא לקח ככה, לא יודע, חצי שעה של ביסול. בקיצור, דברים כאלה גם קוראים, אוקיי? אבל אה, זה <אח> <עושה>? <אח> מה שהקינה עושה. מה את אומרת? אוקיי, זה דבר חמישה. דבר שישי, זה תחרות. תחרות. <אח> <אח> אנחנו רואים שלילה נתן לילדים, דרך אמה ועוד... אה, גם מולה נתן בסוף ילדים, אבל עדיין כשהיא מסתכלת ורואה שלאה נולד? יולדת? Uh, היא יולדת? היא ממשיכה בטחנות, אוקיי? אז קנאה זה אף פעם, אל תחשוב שזה יעצור בעצמו ככה. אל תחשוב שאלוהים ייתן לי משהו ואז אני אעצור. זה לא בעיה בפרי. פה זה גם, הבעיה לא הייתה בילד. אוקיי? הילדים. זה לא בעיה פה, הבעיה פה בזה שחוסר שיש לה זה אלוהים עצמו. זה לא פרי, זה לא ילד, זה אלוהים עצמו. והיא מחפשת בכיוון אחר לגמרי. אז בגלל זה תחרות ממשיך וממשיך. גם אצלנו צריכים להבין, אם תחרות בקינה שלי זה ממשיך ואני לא יכול לעצור, צריך לשאול את עצמי איפה אני מחפש. אולי זה, זה צריך לתת לך רמז, שאתה לא מחפש במקום הנכון. זה לא הדבר הזה שאתה מבקש מאלוהים, אתה צריך. אתה צריך אלוהים, את אלוהים עצמו. עכשיו בואו בוא נפתח את... אה... אה... נשמע ל... תימותים, תימותי, תימתאוס, פרק ו', לראשונה. עכשיו, כל הנקודות האלו זה בעצם לדעת מה זה קינה, איך היא מתנהגת. עכשיו, הדבר החשוב גם לדעת, התוצאה של זה זה תמיד פחד. תזכרו <מח> על זה, התוצאה של הקהילה זה תמיד פחד. פחד שאני פחות ממנו, שאני פחות יפה, אני פחות חכמה, פח... אני פחות מוצלח ממנו, יש לו עבודה יותר טובה, הוא יותר... יותר גבוה. סתם אני אומר, כן? כשאתה מסתכל בחיים שלך, איפה שיש תחרות, סליחה. תחשוב, נראה לי יש קנאה, <מח> וזה תמיד <מח> מגזיק אותך, תוצאה של קנאה זה פחד, זה מגזיק אותך בפחד, לא בחופש, אתה לא חופשי, להתנהג איך שאתה, אתה מתחיל להתנהג בצורה אחרת, וזה פחד שמשפיע עליך, כי אתה חושב איך אני יכול, לא יודע, לעשות משהו, להגיד משהו, כדי... להספיק כמו בן אדם הזה ולהיות ברמה שלו. ניגרית ראשונה של תימותיו, ווו, ווו, שש, שש, כן, פרק שש, פסוק שש. ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח וגורלו. אמן. שש. יתרון קטול באולם הזה, פה מילה זה חסיתות עם לב שמא בגוללו. עכשיו, לפי מה שאני זוכר, המכתב הזה, פולוס, עורבי שאול, כתב על זה גם ידע את הימנית, הוא כתב לו את זה בימנית. ואגב, תימותאוס היה חצי יהודי וחצי... יווני. עכשיו, ביוונית מילה ממש אה, מעוניינת. ברוסית זה פרצ'סטיה. מעניינת. מעניינת. וביוונית חסידות זה ידע עמוקה של אלוהים או על אלוהים. ידע עמוקה. זה, זה מדובר יותר על לא ידע... שכלי, כן, אינטריטואלי. זה כאילו להכיר עמוקים. זה כאילו לטעת את אלוהים באופן אישי, ביחסים ממש ממש עמוק. וממש יש קשר לגורל, כן, שאתה מקבל את הגורל שלך עם לב שמח, כי באמת, אם אתה מכיר את אלוהים עמוק, אתה תהיה שמח עם הגורל שלך, לא משנה איפה אתה. נולדת, איפה אתה גל, ואיזה עבודה יש לך, ואיך אתה ממשיך, זה תהיה שמח. אבל אם חסר לך חסידות, כן, או ידע אה, עמוק של אלוהים, תמיד, לא משנה איפה אתה גל, אפילו אם אתה גל בהוואי, או לא יודע מה, או אוסטרליה, איזושהי כן? מדינה ממש עשירה, זה לא יעזור לך בכלל. הגורל שלך, ואיך שאתה שמח מזה או לא, זה תלוי בכמה אתה מכיר וכמה אתה יודע, אתה תלוי. אז זה דבר ראשון, איך לנצח ולהתקבל את הקנאה בחיים שלהם. Okay? זה להכיר את האדום, זה להתאמן באדום. וזה כמובן, פה מילה חסידות זה מילה חסד גם, נכון? כמובן זה חסד, זה, זה ללכת תמיד בחסד שלו. כי חסד זה כמו גשם, חברים. ואם אין גשם, אדמה ממש אה, יבשה. זה כמו לבבות שלנו. מתחילים ככה להסתכל אחד על השני, והלב שלנו יבש, בגלל שאין חסד בתוך החיים שלנו, אין גשם. אז זה גם בא, הגשם הזה, כמו שגשם בא מלמעלה, גם החסד בא מלמעלה. מידע ומיחסים עם מישהו. שבשמיים וזה אלוהים שלנו. שני דברים, כן, שעוזרים לנו להתגבר ולנצח את הקנאה. אחד זה להכיר את האדום, כמו שאמרתי שם, להכיר אותו עמוק. ודבר שני, אתם זוכרים את הסיפור בפרק האחרון של יוחנן, איפה שישוע מדבר עם פטרוס והוא אומר לו את הגורל שלו.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 ודבר שני שעוזר לנו לא לקנא, זה לדעת את המקום שלנו, חברים. זה מאוד חשוב. הרבה אנשים לא יודעים את המקום שלהם, בגלל זה הם קופסים ממקום למקום, הם מנסים להיות זה, או להיות הוא, או להיות היא, הם מנסים להיות מישהו. כל החיים שלהם, הם מצליחים. צריך לדעת את המקום שלך. ואם אתה מכיר את הרצון האלוהי בשביל החיים שלך, אתה שמח עם הגורל שלך, קודם כל אתה מכיר את אלוהים, דבר שני אתה יודע שכל מה שהוא נותן לך זה לטובה, זה טוב בשבילך, זה אולי לא כל כך טוב בשבילו, וגורל שלו זה לא כל כך מתאים לך, אז הדרך שלך זה משהו שמכין אותך לפגוש את האדום גם okay. בסוף. Okay. ותראו, למרות, למרות ששתי אחיות התעסקו אה, בתחרות, אחת נגד שני, אלוהים הביא, עדיין הביא את 12 מטות, 12 שבטים, על זה שכל העם שלנו מבוסס למרות ש... ביניהם שמה, זה היה הקינה, ויכול להיות שנאה, ותחרות, אלוהים עדיין השתמש בזה, וזה לא הפריע לרצון שלו. הוא עדיין קיבל את כל הכבוד. אז למה אני מתכוון? אתה חושב שטעויות שלך, וכל מה שעשית, וקינה שלך, ושנאה שלך, אלוהים לא יכול להשתמש בזה בכלל? זה טעות, הוא כן יכול. הוא יכול לקחת את כל מה שאתה חושב, זה פשוט לא יעבוד, והוא יכול להשתמש בזה בצורה כל כך חזקה, שמשהו לא רק טוב יוצא מזה, משהו גלובלי, משהו גדול, יכול לצאת מכל הטעויות שעשינו בחיים שלנו. אז אלוהים גדול, חברים, פשוט רוצה לעודד את כולם. וששום דבר לא הפריד אותנו מאהבה שלו, שקינה לא הפריד אותנו מאהבה, מאהבת את אחים, שאנחנו נתעמק באדון ונדע את המקום שלנו כדי לא לקנא, okay? כל אחד הוא כל כך מיוחד, באמת, אין בן אדם אחד שדומה למישהו אחר בדיוק כמו שהוא. גם אומרים שהעיניים, כן, לכל אחד זה שונה לגמרי, אוקיי? כל אחד יש לו אישיות שלו גם, כל אחד כל כך מיוחד בשביל לדון, זאת אומרת גם הגורל שיש לך, גם מיוחד. השבוע יברך אותנו השבוע, תן לנו כוח ושוב הוא גדול, הוא יכול להשתמש בכל דבר שעשינו בחיים שלנו, אמן.